Kap 8. I de dager var det ingen konge i Israel, O i de dager lette den 19ne en arv til sig selv hvor de kunne bo. Fram til den dagen hadde den emlike tillffa dem någon arv mitt iibland Israels stammer. De slutt sentte da han fem man av sin slekkt, men fra sin mitte, tapper men, ut fra sora og staol, forå utsæder landet og utforskede. Og de sa til dem, «Gå av sted og ut landet.» Med tiden kom de inn i Efraims fjellområde til Mikas hus, og overnattet så der. Mens de var i nærheten av Mikas hus, kjente de igjen røsten til en unge mann, Levitten, og derfor tok de av dit. Og de sa så til ham, «Hvem har ført deg hit, og hva gjør du på dette stedet, og hvilke interesser har du her?» Da sa han til dem, «Det og det har Mika gjort for mig for å leie meg og for at jeg skulle tjene som prest for han Da sa de til ham, «Vi ber deg, spør Gud, så vi kan vite om den vei som vi går på vi lykkes.» Da sa presten til dem, «Gå i fred, framfor Jehova er den vei som dere går på.» Dermed gikk de fem mennene videre og kom til Lajers, og så hvordan folket som var der bodde i selvtillit etter sidonernes skikk, rolig og ubekymret og det var ingen undertrykkende erobrer som forgrep seg på noe i landet, for de var langt borte fra sidonerne, og det hadde ikke noe med andre mennesker å gjøre. Langt om lenge kom de til sine brødre i Sora og Eshtahol, og deres brødre begynte å si til dem, «Hvordan gikk det med dere?» Da sa de, «Bryt opp og la oss opp mot dem, for vi har sett landet, og se, det er meget godt. Men dere nøler.» «Vær ikke trege til å gå av sted for å dra inn og ta landet i eget. Når dere drar inn, kommer dere til et ubekymret folk, og landet er vidstrakt. For Gud har gitt i deres hånd, et sted hvor det ikke mangler noe som helst av det som finnes på jorden.» Da brøt 600 mann med krigsvåpen spent om sig av da 19. slekt opp derfra, det vil si fra Asura og Eshtahol. Og de dro opp og slå leir ved Kirjat Iarim i Juda. Det er derfor dette stedet er blitt kalt Mahanedan til denne dag. Se, det ligger vest for Kiriat Iarim. Deretter dro de videre derfra til Efraims felområde og kom til Mikas hus. De fem mennene som hade dratt av sted for å utspeide Laish-landet tok da til ord og sa til sine brødre, «Visste dere at det i disse husene er en efod då terafim-bilder og et bild bilde og en støft billedstøtte? Og tenk nå etter hva dere bør gjøre.» Så tog de av der og kom til huset til en unge mannen, Levitten, ved Mikas hus, og begynte å spørre hvordan det stod til med han. I menn sto de 600 männe som hadde krigsvåpen spent om sig og som var av dan sønner ved inngangen til porten. De fem mennene som hadde dratt av sted for å utspeide landet gikk nå videre opp for gå inn der og ta det utskårende bildene av E-foden og Terafim-bildene og den støpte billedstøtten. Og presten stod ved inngangen til porten sammen med de 600 mennene som hadde krigsvåpen spent om seg. Og de gikk inn i Mikas hus og tok så det utskårende bildet, e-foden og terafim og den støpte billedstøtten. Da sa presten til dem, «Hva er det dere gjør?» Men de sa til ham, «Tis stille, legg hånden på din munn og gå med oss så bli far og prest for oss. Hva er best, at du fortsetter å være prest for en mans hus?» eller at du blir prest for en stamme og slekt i Israel. Da var prestens hjerte tilfreds, og han tog nå e-foden og teraffin-bildene og det utskårende bildet og gikk inn midt blant folkene. Så snudde de og dro av sted og plasserte de små barn av buskapen og de verdifulle tingene foran sig. De var kommet ett stykke bort fra Mikas hus, da mennene som var i husene som lå i nærheten av Mikas hus ble kalt sammen og prøvde å innhente daens da de gjentatte ganger opp til Dan sønner, ventet de i sine ansikter og sa til Mika, «Hva går det av deg, ettersom du har kalt dine folk sammen?» Til det sa han, «Gudene mine som i har laget har dere tatt, like så presten, og dere drar av sted, og hva har jeg igjen? Hvordan kan dere da si til meg, vad går det av dig? Da sa Dan sønner til ham, «La din røst høres i vår nærhet, for at ikke menn som er bittere i sjelen skal angripe dere, og du skal forspille din egen sjel og din husstands sjel. Og da hans fortsatte på sin vei, og Mika så at de var sterkere enn han, så han snudde og drog tilbake til sitt hus. De, derimot, tog det Mika hade laget, og presten som var hans, og de dro videre mot laiers, mot et rolig og ubekymret folk. Og de slo dem så med sveidets egg, og byen brente dem med ill. Og det fantes ingen befrier, for byen lå langt fra Sidon, og de hadde ikke noe som helst med andre mennesker å gjøre. Og den lå på den lavsletten som tilhørte Beth Rehob. Så bygde de byen opp igjen, og bosatte seg i den. Videre ga de byen navnet Dan, etter navne på sin far, Dan, som var sønn av Israel. Men egentlig var Laish byens navn fra begynnelsen. Deretter stilte Dan sønner opp det utskårende bilde hos seg, og Jonathan, sønn av Gershom, Moses sønn, han og hans sønner var prester for da stamme, helt til den dagen da landet blev ført i landflyktighet. Og de fortsatte å ha Mikas utskårende bilde, som han hadde laget, oppstilt hos seg alle de dager den sanne Guds hus var i Kilo.